Hori da, hemen e, gure eskualdean licentzia lorzeri getzen, hau e, mapatik hanpo editu zelako, eta horren bestez, ba, alegin guztiak egin genituen, beste naldezagertzerat duinen, e, licentzia bat eskuratzeko, eta horre aterazela idei aldia, horreztu binen, eta egia da, lortu genuen iruinerako licentzia, eta horrekin beraz, maimena nolapaitere, ba, emitzen e, aritzeko. Baino, baita ere horrek, E, Nola baitere bortxatu daiteke edo Iruñeko licentzia denez han ere emititu behar da, han ere egin, egin behar dugu. Eta horren beste ez orain, ba, lana ez da gizien bataliz bikoiztu zaigu. Bai, prezeski, zer duzie proiektua edo zer egin gehi duzio e, Iruñe aldean, no? bastan aldeko proiektua bera aldatzen du bizkatez? Bai, aldatzen du den, e, bueno, e, gure filosofia ez, e, gure filosofia beti izan da urbileko telebizta egitea, hau da, nolapetre, lurreri atxikitako e, proietoa urbilekoa, e, eta hori hori jarraituko du egiten, eta baitere gure filosofia beti izan da, erakundeei nolapetre, laguntza ematea, edo zerbitzu publiko osagarri bat izatea, eta filosofia hori ere jarraituko du. Horren bestez, gure telebizta urbilea, xumea, humi, ia izanenda eta eta horrela abiatzen gara ala bear el gure albidia albidia que eta eta hortik bueno, hortikan joko dugu e, beraz hurbileko televista bat e, egin Egia da, eta eskuarazko edabideak estirela sobera lagunduak nafarroka aldean, e, licentzia horrekin zer da aldaketa bat edo nola zeldu Bai, nire ustez e, suposatuko du aldaketa bat, badiduriz horrikitu bat edo bate bat erekitzen dela gutxienez e, ba, euskera zemititualizateko, eta horren beste ez bueno, gukainera... E, hori ba, aldarrikatu genuen nolabait ere aipatuz ba, hori esgenula ba kompetentzi batean e, sartzen modu horretan nolabait ere orutsune bat e, bazegoela um, e, kliente cliente potencial a un beraz e, euskarazko produktua konsumituz naiz sutena eta ba hoiei asartzeko asetzeko asmoz nolabait ja, ere eldu eta ikuspegi ja komersialetik ere E, hori zela en, ba, aukeratzen genuen bidea eta nola peitea onartua izan da, eta horren beste ez, en, ba, euskera zen bititzen ba, asi eta jarraiteko dugu Proiektu hori abiatzeko ere e, ordion, lehen uratze doen txegu teknikoak egiten dituzu eta kanpaina bat ere abiarazin nahi duzue Bai, e, diru bilketa kampaina bata, edabat beharrezkoa, han ba, noski, ba, tresneria jarzea errepik diru hauniz ah, eh, suposatzen du batean eh, babotatzeko, bertze aldetik baita ere bueno, eh, platoko tresneria eta hori inbiar da baina bueno, platoko tresnerierako eta hori ez dugu eskatzen, baizik eta estudietako tresnerien dago ez eskatzen, baizik eta errepiki gailu Horren bestez errepika eh, gailu hori ba, San Gistobal eh, eta Monrealen eongo dira, eta ba, hori Barrreitamar milia euro gostattzen dira, eta hori da nolapeiteere dirubilta kamppaina hasi duguna ba, nahi duen orok biztan lehen nahi duen orok, eta bueno, euskeren universan nolapeitere zabaldo nahi duen orok, ba, laguntzeri badu Europa bi euro ha marre euro, bakotstxaen bueno, ba, albidade eta aukeran ezla. Hato, osa. Errepika beraz dira izanen hori duña aldean, estuzie estudio berri bat izanena? E, bai, jadanik bai, badugu toki berri bat, estudio berri bat, eta zenbait zailoan egingo dire. Eh? Erran behar, ba, bai albistegi bat eta magazin batan han bertan egingo direla. gainerakoak nola baitere, ba, emendik, hornoz mugairen dauden e, estudiutatik egingo dira baita ere. Beraz, nola baitere, em, bikoiztera jaia bortsatuak gaude, zengatik gure eskualdea alde batetik e, zaindu nahi dugu, mantendu nahi dugu, dugu, e, men sortuta hau da guretzat ere garantzitsunetariko bat eta orain iru ineragoaz. Eta han ere, no, noski hangue realitaterat e, e, piskobat e, ba gehiago lau, pa, pausatzeko, ba, han ja piskobat gara bertako hasiera batean ez, hasiera batean emengo jendea eriko da, baino ja bigarrene pauso batean e, bertako jendea izanen da piskobat e, ariko dena edo bizatorrela daukagu asmoa lanean ariko dena. Eta noiz hasikoz izte mititzenan? Bueno, pruebetan, eta pruebetan erraten da, pues, e, e, ja orain hasiko gara, ja bendurako ja pruebetan hasiko gara, abiatuko gara, eta gero espero dugu datorren urte hasieran, ja nolapaiterea mankizunak zinkatzen joatea. Baina, bueno, hasiera batean froga moduan izango da, oda seinaldea jaungi izten den ikusteko, baita ere, bueno, eta, tekniko dauden e, arazo guztiak konpontzeko, norbait tresnak egokitzeko guk erean e, egin behar ditugun saioak e, ba, frogatzen gateko guzi hori e, bueno, prozesu batera ematen da eta gubinzet horla e, orola pentsatutugu ja garbi erraten dugu E, poliki poliki azten garela, manxo manxo azten garela, e, inork ezpen esanzeko telebizita herraldoi haundi eta potente batenik, baizik eta gau xume, apal eta herrikoi bat, eta horren bertzez, azten joaten bada, hiendiak horrela nahi duela da, bestela, ba bueno, gau ziki batean edituko da, hori denbora kera kutsiko.